що не міг сидіти, навіть тітюн не помагав. Вибач, товаршу, нарешті сказав він, я трошки втомився з дороги і хотів би лягти, але хотів би наперед спитатись у тебе, чи не чути чого-небудь про... Він зробив маленьку паузу, щоб добре взяти у фокус речей своїх обличчя хазяїна. Про термітів. Про кого? Здивовано перепитав Антонюк. Шохторі якісь. Так. Так, мали прийти сюди на роботу. А про ніч і ранок чути? А це що таке? Фільм новий якийсь, чи що? Це фільм, фільм, кажуть, цікавий. Ну, я вже, мабуть, ляжу. Здомився. Лягай, лягай. Ось зараз тобі дам усю постіль... Антонюк, похитуючись одни нетвердості в ногах, схопився і зашемотався, Витяг із шафи запасну подушку, простирадлу, ковдру. Постелив на канапі постіль гостеві, поки той ходив до вітру на двір, і сам собі приготував ліжко. Степан Петрович мляво напівроздягся і ліг. Антонюк ще говорив до нього, але він, удавши, що зразу заснув, Почав глибоко дихати, навіть похропувати. Але, поки Антонюк рухався біля нього, прибирав зі столу, бурмотів щось до себе, сон не йшов. Правда, раз було обгорнув мозок м'якою лапою, але коли Антонюк різко чимсь брязнув, лапа зіскочила і сон злякнув втік. Степан Петрович, боячись, що підпилий господар хазяїн почне говорити, помітивши, що гість не спить. Почав досить сильно хрупти. І тоді сталося щось цілком непередбачене Степаном Петровичем. Антонюк раптом затих. У будинку теж затихло глюкання дверима, топотіння ніг, крики, сміх пожильців. На вулиці так само вщухли вершк, лайки, вигуки. Щасливі каторжани теж полягали спати. Але Антонюк не лягав. І якось у рухався. Що він робив? Чого не лягав спати? Не гасив лампи? Не перестаючи хропти, Степан Петрович злегка розпившив очі і розшукав ними хазяїна. Той стояв коло столу і, витягши поперед себе руки із скрученими пальцями, сильно кидав ними у щось, що було на столі. Степаною Петровичу було тільки видно профіль Антонюка, одне око його ніс, один вус, одну руку. Все це було схилене до столу, все тяглось до нього, і в усьому почувалася така корчувата, така люта ненависть. Рука з такою внутрішньою силою витягалась і утягалась, наче справді була помпою, з якою виприскував гарячий струм ненависті. Кого ж він пронизував ним? Кого страшного шкідника, диверсанта непримиренного лютого ворога щасливої України, хотів він знищити оцим диким чорним духом своєї магії. Степан боявся необережним рухом злякати мага, але подивитись на об'єкт цієї дійсно курумпської ненависті невтримно хотілося. І він почав сильно хропучи поволі-поволі підводити своє велике тіло на лівому лікті. Канапа по собі їй була досить тверда, міцна і нерепіла від рухів. Підвівши голову в рівні за столом, Степан Петрович широко розплющив очі і придивився. На столі на лампу стояла статуйка, якась «Дуже знайома, неймовірно знайома, статуйка! Сталіна! Так-так-так, Сталіна!» Іваненка так ударила в голову і груди, що він весь заціпенів. А Антонюк усе дужче та дужче кидав скрученими пальцями у фігурку і навіть щось подривчисто бурмотів. За кожним помахом пальців, наче й словами у неї шпурляв. Потім на мить за тих, щось ухопив пальцями за столу і почав тим штрикати.